Dakot Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Sõja algusest kaasas on tänaseks möödunud poolist kuud. Vaatamata kaasat valitseva terroristliku Hamassi suurtele kaotustele, tulistavad nad endiselt rakette Iisraeli suunas. Tänu Iisraeli vägede jõulisele tegevusele on kaasast välja tulistatud rakettide hulk iga nädalaselt vähenenud. Iisraeli väed on võtnud kaasa põhjapoolse osa kontrolli alla. Sinna kuulub ka kaasa City. See siiski ei tähenda, et diesel kontrolliks kogu seda ala, kuna linna all on endiselt sajad kilometrit tunneleid, mis tuleb kahjutuks teha. Eriti palju on maalust linna kaasa siti all. Tunnelite läbi otsimine on väga aega nõudav töö. Igal sammul võib asuda mõni lõhkekeha või varitseda keegi relvaga. Iisraelil on selleks otstarbeks tehtud robotid, mis peaks kõige ohtlikumatesse paikadesse sisenema esmalt, et tuvastada kõik ohud enne inimeste minekut. See kõik nõuab aega ja rahuliku tegutsemist. Kõige kallim vara Iisraeli armees on inimesed. Alates maismaoperatsiooni algusest on Iisraeli kaitsevägi kaotanud juba vähemalt 56 sõdurit. Kahjuks need numbrid kasvavad endiselt, kuni Hamas pole täiesti hävitatud. Tunnelite sissepääsud asuvad lasteasutuste, koolide, haiglate, mosseede ja eramajade all. Möödunud nädalal oli kogu maailma meedias palju juttu El Shifa haiglast, kui Iisra sõdurid sisenesid, kuna see oli terroristide poolt muudetud nende juhtimiskeskuseks. Hamassi ja nende toetajatega seotud meediakanalid levitasid sõnumid, nagu oleks Iisrael rünnanud haiglat. Esmalt tuligi mitmetelt suurtelt meediakanalitelt vastu kaja, nagu oleks Iisrael asunud hävitamaad elanikke. Selle sõnumiga haakus esialgu ka BBC, kes hiljem vabandas kontrollimatu infoeetrisse paiskamise eest. Iga normaalne ajakirjanik peaks eelmiste konfliktide põhjal teadma, et Iisraeli armee on olnud maailma kõige eetilisem ja delikaatsem, vältidest siviilohvreid nii palju kui vähegi võimalik. Seda vastupidiselt Hamasile, kes on igakord tapnud nii palju kui võimalik nii Iisraeli sõdurid kui ka siviilisikud, kaas arvatud naised, lapsed ja vanurid vähegi loogiliselt mõtlev inimene ei saaks kuidagi ette kujutada, kuidas Iisraeli armee piiraks ümber Haigla ja avaks tule relvitute voodites olevate patsientide pihta. Siit tõstatub küsimus, et kui Haigla juures tekis tulevahetus, siis kes olid need relvastatud inimesed, kes siis armee pihta Haiglas tuleavasid? Probleem oli Iisraeli kaitseväele juba luure andmete põhjal teada, et Hamas pidi Haigla ruumides ja selle all olevates oma juhtimiskeskust. Kasutasid ära haigla puutumatust, muutsid nad selle militaarobjektiks. Kogu kaasa vastasseisu juures on sama probleem, mis El-Shifa haiglaga. Kui Iisrael üritab terroriste kahjutuks teha, öeldakse, et seda ei saa seal teha, kuna tegemist on siviilasutuses oleva objektiga. Eriti kui see pole lihtsalt elumaja, vaid on erilise kaitsal olev hoone, nagu haiglad, koolid, lasteasutused ja muu sarnane. Sama lugu käib ka terroristide kohta. Kui nad oma lipud ja võitlejate tundemärgid eemaldavad ja kannavad siviilriideid, ei tee see nendest hetkega siviilisikuid. El-Sifa haiglas leiti mitmetes ruumides armee vorme, mille võitlejad olid lahkudes maha jätnud. Lisaks armee armeevormiriietele leiti sealt mitmesugust relvastust ja laskemoona. Nädalavahetselt leiti ka ülearvuti, mis sisaldas pilte ja videomaterjale pandvangidest. Nende materjale ka tutvuvad nüüd Iisraeli vastavad ametkonnad. Suur osa haiglast oli Hamassi poolt üle võetud, kui Iisraeli armeesina sisenes. Hamas on õppinud kallutama maailma arvamust meediaga manipuleerides. Lisaks hämamisele, kes on siviilisik ja kes võitleja, on nad usinalt manipuleerinud ka numbritega. Oma hukkunute ja haavatute arvu on ma hamas selgelt üle paisutanud, et avaldada survet Iisraeli sõja lõpetamiseks. Ühtegi nende öeldud numbrit ei tohiks ajakirjandus kontrollimatult vastu võtta ja paljundada. Ülepaisutatud numbrid võis näiteks märgata all ahli haigla juures, kui terroristide oma möödalastud raketsina maandust teatas Hamas sajast hukkunud siviilisikust. Vähem kui tunni pärast teatati, et hukkunud arv on suurenenud viiesajani. Kui kõik uudistekanalid olid juba need numbrid välja hõiganud, tuli välja, et tegelikult või suukunud olla 10 kuni viiskümmend. Ka haavatud patsientide kohta tuli teade, et Iisraeli rünnakute tagajärjel on kaasa haiglates haavata saanud 30 000 patsienti. Kui rääkida reaalsetest võimalikest kaotustest, siis on teada et kõigis kaasaaiglades on kokku 3000 voodi kohta seda ei tundu nende välja pakud numbrit mingilgi määral realistlikud Vaatamat sellel on kaasa sõja jooksul olnud palju inimohvreid kui paljud neist on olnud otselt terroriorganisatsiooni teenistuses võitlejate või ametnikena pole täna veel teada see selgub kindlasti aja jooksul Juba täna on selge, et Hamas kasutab siviilisikuid inimkilbina, et tahtlikult suurendada nende osakaalu konfliktis hukkunute hulgas. Nad on sageli paigutanud oma raketilaske seadmed koolide ja laste mänguväljakute kõrvale, kui sealt antakse tuld, siis ei jää Israelil muud üle kui vastu tulistada, et oht kõrvaldada. Sageli hukub sellises kohtades ka siviilisikuid. Iisrael on saatnud miljoneid märguandeid nii paberil kui ka elektrooniliselt, et siviilisikud lahkuks sõjatsoonist, Kes seda ei tee, seab ise oma elu ohtu. Nädalavahetusel pakkus USA Iisraelile ja Hamasile osalist vangide vahetuse kokkulepet, millega nad ka nõustusid. See rakendub ainult juhul, kui saadakse kõik detailid mõlemale poolele sobima. Kokkuleppe kohaselt raseb Hamas vabadusse 87 pantvangi kelle hulgas on 40 naist, 13 last ja 35 välismaalast. Iisrael annab omalt poolt vabaks kõik araablastest nais- ja alajäälised terroristid, kes viibivad Iisrali vanglates. Lisaks sellele peatab Iisrael lahingud Hamassi vastu viieks päevaks. Kokkuleppe algus on veel lahtine ja see teostub vaid juhul, kui mõlemad pooled saavad olla kindlad, et lepega tegelikult realiseerub. Pärast korduvaid terrorirünnakuid kõige olulisemalt Samaariat läbival maanteel sai valmis mööda sõit kõige ohtlikumast asulast Huvarast. Esialgu võeti kasutusele kõige hädavajalikum ja pikem vastvalminud teelõik. Kogu teehitusprojekt on veel täiendamisel. Maante number 60 on Iisraelis üks olulisemaid ühenduskoridore põhja-lõuna suunal, mis läbib riigi keskosa. Jerusalemast lõuna poole viib see läbi juudama. Persevani, Jerusalemast põhja poole saab seda teetpidi Samaaria linnadesse nagu Peitel, Silo ning Kerisimi mäele, mis asub Seekemi linna kõrval. Huvarast, mis on araablast asula, võeti plaani juba 2017. aastal koos veel mitme teelõigugasel seal maantel. Reaalne ehitustöö algab 2021. aastal, mis esialgu takerdus ja ei venima. Maante ehitustööd tõusid taas päevakorda tänau talvel, kui kaks asulast läbisõitnud venda Halel ja Jagel Janiv mõrvati. Märtsis toimus Ovaaras veel kaks tulistamise insidenti, mille sohvrid said haavata, kuid pääseid eluga. Üks nendest oli USA-iisrali toppelt kodakondsega erusõjaväelane, kes suutis ka terroristi vastu tulistada ja haavata. Augustis tulis said terrorist samas asulas isa ja poega, kes said surmavalt haavata. Oktoobris sai samas kiviviske tagajärjel haavata nelja-aastane tüdruk. Päev hiljem tulistas terrorist mööduvat autot, kus istus sees juudi perekond, kes pääses vaid autovigastustega. Olen ise korduvalt läbinud seda asulat koos mitmed Eesti rühmadega, et sõita Jerusalemast Kerisimi mäele, mis on Piiblist tuntud kui õnnistuse mägi. Kuna peate viis läbi araablaste asula ja alternatiivseid teid ei olnud, tuli läbi sõita, muid valikuid ei olnud. Kui ilmesid terrorismi probleemid, väisas huvaarat valitsustelegatsioon ja otsustati otse juba alustatud tee ehitustega edasi minna. Tekinud olukorra tõttu juba kiirkorras. Nüüd tulik hea uudis, et kõige kriitilisem osa teest on valmis ja ka juba kasutuses. Uus tee võimaldab nüüd ohtlikust asulast turvaliselt mööda sõita. Huvaara probleemi kiire lahendamine osutab Iisraeli võimekusele reaalsete probleemidega tegelda kiiresti. Samuti näitab see, kui oluliseks peab Iisrael kodanike turvalisuse tagamist. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatejuht Peeter Võsu. Thank you.